Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő Bájmark. Belső közlés. hogy álom, mi más is volna a költészet, ha ma meghalnék, üzenetté válnék, és mit mondanék. Érdeklődjetek a forma iránt. Higgyetek abban, hogy csak a forma, valamilyen forma pattinthat ki jelentős tartalmat a versben. És a kormányozatlan Hadóvállás elpusztítja a költői eszméletet. Egy rossz vers, egy egész nemzetéket tönkre néhány rossz barát ideig óráig szüneteltetett egy, egy egész irodalmat. És aztán térjetek meg a kevéshez, próbáljátok ki a szegénység gyönyörűségeit, építkezzetek átlátható, kezelhető, személyesen elsajátított változásokból. Uh, nem nagyon szoktam interjúkat idézni, ez egy közelmúltbeli interjúból való, de annyira precíz ez a vallomás, ez az önvallomás, hogy ezért idéztem Bátori Csabának egy közelmúltbeli beszélgetését, tehát Bátori Csaba költőműfordító eszé is lesz a mai vendégünk, aki kamaszkorátor ír, nagyon fiatalon publikált már, de egy körbé búton jutott el oda, vagy vissza ahhoz, ami mindig is fontos volt az életében, az írás és a költészet. Tartsanak velünk, Marta Néva vagyok. Tori Csaba vendégem, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. És kezdjük akkor rögtön a megidézett versekkel, a költészettel. 2016-ban jelent meg a Minden repül válogatott kötet, ami nagyon sok tekintetben izgalmas, 30 év költészetétől eli át. ráadásul egy ünnepi, a 60. születésnapra jelent meg. És azt gondolom, hogy egy válogatás, egy 30 év távlatából való válogatás, amit ráadásul te azt gondolom, hogy nagyon szigorúan válogathattál, az megmutatja azt, hogy mi az, ami 30 év távlatából fontos maradt, megmutat egy ívet, megmutatja egy pályának nagyon-nagyon sok szeletét. Tehát, hogy ez a válogatás mit mutat meg így visszafele olvasva? Hiszen mindig ez egy picit görbetükör, vagy egy tükör arra, hogy mi történt. Igen, hát én ugye a 60. születésnapomra jelentettem meg ezt a kb. 30 éves válogatást, ezt a snittet, ezt a metszetet a költészetemből, és így visszatekintve azt mondhatnom, hogy az volna az érzésem, hogy én hosszú ideig különböző okoknál fogva és különböző formákban a hiányommal voltam jelen az irodalomban részben külföldön voltam részben más műfajokban bújtam el hogy úgy mondjam, lappangó alkat vagyok, lehet, hogy a természetem is ilyen, de esetre ez a minden repül kötet már a címében is jelzi talán, hogy általánosságban is valamiféle olyan jegyre vagy tulajdonságra utal, amely ugyan nagyon szigorú, amit az imént idéztél, azokat az elveget ma is vallom, de a szigorú formában való rejtezkedés és a szigorú forma által gerjesztett, szított mondani valókat szeret igazán, és azt hiszem, hogy ebben a, kötet, ebben a kötetben is olyan darabokat próbáltam fölvenni, amelyek azokat a lépéseket, én nem szeretem nagyon a határát lépéseket, bár tudom, hogy a határátlépések mentén sokszor nagy energiák szabadulnak fel a költészetben is, de azt hiszem, hogy azokat a meccet darabokat próbáltam összeillesztve az olvasóknak felmutatni, amelyekről azt gondolom, hogy esetleg ö, maradhat belőlük valami, a az következők. Említetted azt, hogy külföldön voltál jó hosszú ideig, ez egy tizen sok év volt Ausztriában töltötted, majd volt egy hosszabb idejű Németországi összefület, Tündi, mennyiben változtatja meg a távollevés a nyelvhez való viszonyt, az irodalomhoz való viszonyt, hiszen ebben az időben nagyon sok műfordítást csinálsz, és biztos, hogy ez is egyfajta hiány, amikor távol van a nyelv, akkor az embernek lesz egy egészen más viszonya hozzá. Igen, érdekes módon minden nyelvhez való viszonyod megváltozik, a saját anyanyelvethez való viszonyod is megváltozik, a hosszú távú külföldi tartózkodásra, és az idegen nyelvekhez való viszonyod is megváltozik. A magyar nyelvhez, az anyanyelvhez való viszony olyan értelemben változik meg, hogy és ez tudatosan csináltam is, ez vezetett aztán később a József Attila hogy kicsit megpróbáltam eltolni magamtól a, a magyar Irodalomnak és költészetnek elsősorban azokat a kanonizált nagy szövegeit, amelyeket mi annyira az iskolától, kisgyerekkorunktól fogva ismerünk és tudunk. Hát, tehát egyik oldalról távolít az ember, miközben azt gondolom, hogy érzelműnek meg, meg sokkal közelebb kerül valami, hogyha ilyen távolságból nézel rá. Megpróbáltam mérlegre vetni, hogy hogyan lehet kívülről is, lehet -e kívülről is olyan nagyszerűnek, nagynak, irányadónak ö, tekinteni ezeket a szövelket, mondjuk Arany János, József Attila vagy Adi Endrét, ö, mint ahogy ha folyamatosan itt éltem volna. Hát azt gondolom, hogy a válasz igen, mert hogyha azt nézem, hogy a József Attilát lefordítottad németre hosszú idő, vagy azt nézem, hogy a Babicsnak a parafrázisai egyetlen egy Babics vers, amit az ember külföldön érlelhetett magában évekig. Mitől volt különben fontos ez a Babics vers? Ö, a ugye, babics ez vers a a 123, a lírikus epilógia. én nagyon szerettem Babicsot kezdettől fogva, ugye én a Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem, és lehet, hogy ez katolikus nevelésemmel is valahogy összefügg, de egyébként is összefügg, azt hiszem a költészetről vallott, az előbb is idézettek értelmében viszonylag szigorú Nemes-Nagy Ágnes Babics Nemes-Nagy sorba való illeszkedés szigorúságával, és azt hiszem, hogy talán igazságával. Én azt hiszem, hogy a költészetben is, nem csak mint az életben, a költészetben is csak igazságok segíthetnek rajtunk és nekünk. És, és ilyen értelemben úgy érzem, hogy a sonet az egy olyan forma volt a fiatal Babicsnak, a Lírikus Epilógia című, az egyik legtökéletesebb magyar vers szerintem, amelyen keresztül fel tudtam mutatni, meg tudtam mutatni a költészetnek azt a hihetetlen, pontosságra való törekvését, fel, meg tudtam mutatni azt, hogyha egy picit megváltoztatom a, a szonetnek az elemeit, a szonetnek a rengeteg összetevőjéből az egyes elemeket, akkor egész más verset tudok létreni. Hát a szonet ez neked nagyon-nagyon fontos volt, különben végig, és azt gondolom, hogy az ember mindig szembesül, hogy én vagyok az alanya és a tárgya, az alfája és az omegája, megkérlek hogy most saját verset hoznál többet, hogy akkor két verset olvas föl, szíves!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 hogy nincs egy perc, mely egyedül megérné. Keserű csodák! Kérem az ismeretlent, hogy egyforma perceket kössön ingó életemre, és ne kelljen számítanom a sorsra, ha beköszönt majd a nemlét lét kegyelme. Eltértem messze az emberiségtől, Füsti tündérek tartanak magasban, de a magas úgy öl, ahogy a mély öl, s ha zuhansz, nem táplál a láthatatlan. Hitet szaglászni élő elesettek szokása, a föld keserű csodákkal fogja, aki minden semmit túlél és áthal. Egész világgal telne meg a semmi, ha csak egy áldozat tudna feledni, s Isten tükörnek fogadná szívünket... Tari Csaba a vendégem, és ma egyetlen egy zeneszerzőtől hozott Csaba különböző zenéket, Schubertet hallottuk még hozzá második ez Zongora triót, második tételét, és az is nagyon fontos, hogy uh, Jasa Heifetz hegedült, őról még fogunk beszélni. Egy picit térjünk elemben vissza oda, ahol az előbb abba hagytuk versekről és hatásokról, uh, az föltűnt nekem, ugye beszéltünk József Attiláról, nagy Ágnesről, Babicsról, hogy minthogyha neked ez a 20. század eleje minden tekintetben valahogy nagyon fontos volna. A személyek fontosak, vagy van egy kor is, ami nagyon sok mindent hoz, mert hiszen, fordít fordítasz, azok is valahol ebben a korban akár a válszer él. Tehát mennyire határozza meg akkor azt, hogy te ebbe úgy beleszerettél, Hát nem, én nagyon régen kezdtem a gimnáziumban, a latinokkal kezdtem, Cátullus egész életműjét lefordítottam, ami 116 vers, Ez horáci, vissza is jön a te verseit szóval én, mint ahogy az elején idézted is, a forma fontosságát és a forma tartaló szülő szerepét nem lehet forma nélkül semmit létrehozni a világban valóban. A költészet az a világnak csak egyik része, hogy úgy mondjam, és a költészet igazsága sem tud máshogy érvényesülni, mint formában. De Ezekhez a 20. századiakhoz, hogy úgy mondjam, eljutott. Hát én fordítottam egyiptomi költészetet. 1992-ben, amikor még Bécsben megjelent a világnak című műfordítás kötete, az az egyiptomi szerelmi lírától egészen Júlián shootingig terjed. És voltak kedvenc korszakaim, amelyek nagyon erősítették ezt a formatudatot, Például nagyon szerettem a, a troubadour lírát fordítani. 50 darabból álló Trubador, ö, ö, ö, líra fordításom is menjegye külön kötetben. Aztán másokat, aztán németeket, göttét, nagyon fausztot fordítottam, és másokat, más műfajokat is fordítottam. És Lassan jutottam el, mondhatom így, egyrészt ahhoz, hogy József Attillát német csak ez egy nagy határátlépés volt, mert tudnék, az nyelvre való fordítás, az a magyar fordítástörténetben elég ritka. Ráadásul egy olyan költő esetében, mint József Attila, akiről itt azt gondolná az ember, hogy szinte lehetetlen az a vállalkozás, hogy azt a nagyon különleges képi világot, amit ő képvisel, azt valahogy átültetni. Ez nagyon nehéz, főleg az nehéz, mert József Attila ez a nagy modern klasszikus, aki 1927 után, miután Bárisból visszatért, gyakorlatilag nem írt szabad verset, magába szívta a kasákizmust és egyéb bizmusokat az elődjének, a tudását, de szinte kizárólag kötött formát használt, nagyon fejlett rímtechnikát használt, nagyon szigorú technikát, stb. stb. Na most ezt átvinni Németre, ez ugyanakkor csak azért volt lehetségségség, azért volt erre esély, mert József Attila az a költőnk szerintem, aki elég közel áll a Német, elvont Német, filozófiai, hátterű költői beszédhez is. Tehát a réges... Miért volt fontos különben, hogy a József Attillát, amiben nagyon sok időt beletettél, hogy lefordítsod a ő verseit. Tehát, hogy az miért volt fontos, amit határátlépésnek is említesz, miközben azt mondod, hogy nincsenek határátlépések, hogy nem, hiszen ha nézem a köteteidet, tehát, hogy az miért volt fontos, hogy egy ekkora falatot? Hiszem, és pont hogy... a József Attillát... Azt hiszem, hogy pont magában József Attillában hökkentem rá arra, hogy a legnagyobb Verseket lehet a legjobban és a legnagyobb eséllyel megkísérelni, átvinni, egy más, átvinni a másik partra, hogy úgy mondjam. Magán József Attilán belül is, hogy úgy mondjam, a korai viszonylag éretlenebb, tehát az érettség felé haladó nagy versek a 30-as évek elején a téli éjszaka és ettől és az a, az elégia és az a ott kezdődő nagy tablószerű versekkel kezdődik a nagy József Attila. Más tükröz különbe vissza, amikor az ember lefordítja németre, akkor más, hogy tükröződnek vissza a versek, mintha csak magyarul olvasná. Hát, tehát amikor benne van egy ekkora munka, mit tükröz vissza a József Attila? Ezek egymásra hatnak, tehát a, az általam létrehozott fordítás is, hogy úgy mondjam, ezt most ne érse félre senki, ez nem fenhéjázás, vagy ő vagy valami, de azáltal, hogy lefordítasz egy verset, a magad számára a magyar szöveg is elmélyül, egyszerűen azért, mert a fordítás az szinte dekánként való megmérése egy halmaznak. És az fordítás nélküli olvasás ez egy másfajta olvasás, mint a fordítási cél, a komoly fordítási célzattal, és ugye ráadásul én a fordítóknak ahhoz a nyájához tartozom, amely a ö, a elvét vallotta akkor, még nagyjából ma is ezt vallom, kisebb-nagyobb lazasságokkal ma már, de azt vallom, hogy egy kötött formában létrehozott korpuszt, főleg miután a magyar nyelv alkalmas arra, hogy az időmértékes, akár antik, vagy akár nyugat-európai formákat át tudja adni, oda-vissza tudja hozni, mi is le tudjuk fordítani az antikokat, és a nyugat-európaiakat, és át is kell vinni Ezzel nem azt akarom tagadni, és lehetett volna az, nagyon nagy kísértések voltak, hogy a József Attilát esetleg nem formahűen fordítani, hanem szó szerinti szótári értelemben. Tudnék, az az érdekes tapasztalatom, nekem van egy ilyen kötetem, hogy 200 nyers vers, amely ez a köt elég vasta kötet, 8 nyelvből a bal oldalon az eredeti verset mutatom meg, és jobb oldalon pedig a versnek az úgynevezett szótári értelmét. Az egyik legnagyobb és legmegdöbbentő tapasztalatom az volt, hogy a nyersfordított vers is nagy költészet. Hát persze, de most nézzük a tiédet, megkérlek, hogy a következő két verset olvast föl nekünk. Igen, két szolett újra. Két folyam. Itt felül a mulatságos napokban hömpölyögnek gajjakkal, dinnyahéjjel, imbolygó mocsokkal javíthatatlan éveink, és szánk szélén a hamis dal. A fényen minden gyűlöletre hajlik, és céljainkat ellepi az örvény. Sérülten sem jutunk el önmagunkig, és életünk csak sötétben lehet fény. Mégis len érik örökké a mélyben az anyag, mely elvág az állatoktól, és néha sírni hagy a meredélyen. Aki vagy, napról napra azt köszönti, aki lennél. Az ősz tavaszra gondol, és a semmi boldogan tud létesülni. Érintetlenül együtt. Súgom most már a sárnak és a parnak, mintha hullva találtam volna forrást, vagy szép szótlan, mozdulatlan bajongást. Vissza-vissza találok, mert te itt vagy. Megtelik a föld árva hagyatékkal, s minden üres ember valamit őriz ma már, bár közben nem is tudja, mit visz a sajgó térd, és meddig terül az asztal. Miért vagy örök tüntöddel mindenütt? Se feledés, se fájdalom, se álom nem tűri el, hogy ne légy a világon. Érintetlen vagyunk örökre együtt, s amint te engem teremtesz magadban, én úgy jövök majd meg, hogy elmaradtam. Hubert második, ez durzona, zongora triójának a negyedik tételét hallottuk, megint csak uh, Heifitznak a hegedű játékával, és egy picit térjünk vissza arra, hogy műfordítások, részben azért, mert Ráczpéternek ajánlod azt a verset, ami a következőben el fog majd hangzani, részben azért, mert nagyon fontos számodra a műfordítás, kettőt emelnék ki a nagyon-nagyon sok közül, ugye volt egy korszak, amikor Rilke, Rilke volt a középpont, és most pedig egy különleges, különleges szemét fordítasz Robert Walser. Ő majdnem eltűnt a köztudatból, és nem is olyan régen elhozták vissza. Azt nem tudom, hogy hogy találtál rá. Két köteted idén, egy köteten meg Walsertől tavaly jelent meg, és amikor olvastam a Walser köteteket, azt gondoltam, és azt mondtam is neked, hogy minthogyha az ikertestvéredet találtad volna meg, tehát, hogy azért lett ő ilyen kedves a fordításban, mert a téma is, a természet is, a szövegek is, az a fajta nagyon szigorú szerkesztés is, az mind-mind-mind nagyon rokon. Igen, hát azt nem mondhatnám, hogy eltűnt, mert fel sem bukkant, szerintem. No, Robert László, az, az olyan... Elő, szóval magában a nyugat a Svájcban is őt nagyon-nagyon nem régóta fedezték fel. Eléggé tragikus élete volt, ugye, és 1956-ban halt meg, és amikor meghalt, és azt az követő évtizedekben is voltak éppen ő egy, ahogy mondják, németilag egy volt, egy titkos tip volt, titkos ásza lett, lehetett volna az irodalomnak, de hát ahhoz el kell tenni, néha évtizedeknek, hogy a, a valódi kánon megmutatkozzék, az igazság úgymond, akár esztetikai értelemben is megmutatkozzék, és ne csak félreértések sorozata legyen a befogadás, Öhm, Walsert a 80-as évek után kezdték, mondom, felfedezni, és megjelentek összkiadások, és ma már azt mondhatjuk, hogy a 20. századi svájci irodalomnak a három legnagyobb írójának egyike ő. Na most, nagyon sokat lehetne valóban, hogy miért pont őt, az én fordítói választásaimban, ezt csak utólag mondom, úgy éreztem, úgy érzem, hogy nem csak a, az írói alkat, a világnézet, a tónus rokonság, a műfai uralhatóság vagy áthozhatóság szempontjait a döntő, hanem én öntudatlanul talán olyanokat választottam a fordítandók között, akiknek valamilyen értelme utólag kellett esztétikailag és etikailag is igazságot szolgáltatni. Tehát, e, e, Walser is ilyen, hogy fordítása az külön fogadni kell rá, hogy úgy mondjam, ez nem egyszerűen kapsz egy megbízást, nem úgy történik, hogy kapsz egy megbízást, és utána foglalkozol vele fél évig, és utána mással foglalkozol, hanem Walserra fel kell készülni, vázerré kell egy kicsit változni, és ki kell tartani veled. Különös hűséget követel ez Dolog, és az az igazság, hogy az igazi nagy fordítói tónus, az élkére is érvényes, a, a, a nagy feladat voltak éppen ezeknél a nagy alkotóknál az, hogy a magyar nyelvben megtaláljuk a, azt a tónust, azt a többé kevésbé őrá emlékeztető tónust, amit én az egyik fülemen hallok, és szeretném hallani a másik fülemen. Hát erre is. mondtam azt, hogy talán azért lehetett nagyon könnyű, mert de lehet, hogy a te fordításod tett azzá, Igen. hogy Igen. mégiscsak azt éreztem, Igen. hogy a rokon a rokona annak, amit te Igen. művelsz. Na most azt akarom mondani, még csak lezárólag, hogy ha az ember prózát fordít, akkor is egy hiedelmet el kell oszlatnom. A próza fordítás is minden lépésben döntés, és egy prózai szöveg létrehozása, ha öt fordítónak mutatsz, aki kitűnően tud bármely nyelvet, és azt mondja neki, fordítsuk le ezt a szöveget, és megnézzük az öt változatot, ez az öt változat egymástól hihetetlen mértékben tud különbözni, és mégis ugyanabból az eredetiből, ugyanabból a forrásból származik. Ebben ezzel csak azt akarom mondani, hogy ö, ö, én általában nem csak a forma hű, hanem a a, a viszonylag hű fordításnak a híve vagyok. A 20. században nagyon sok fordítói iskola élt egymás mellett, és van, akik azt mondták, nem akarom itt feltétlenül ezeket kritizálni, csak én nem ezt szeretném művelni. Akik ö, eltérnek a szótári értelemtől, valamilyen értem egy fél méterrel a földszint fölött, az eredeti szöveg fölött kicsit lebegve akarnak hűek maradni a szöveghez. Vázernél az, a helyzet, hogy ez egy sajátos svájci gondolkodású, sajátos svájci nyelvezet. Ez a Bern-Oberland környéki ugye Bílből Biel származású volt, és ha olvasod, a német kiadók, például a is, ezeket az osztrák írókat, Tomás Bernadot, Jelineket és másokat, tehát ez a Grosztajcs, ahol a pénz van, a nagy kiadók, a Zurkamp és egyéb Inzel, kiadók vannak, ők szeretnék azt hallani a, a nagy íróktól, akik a német nyelvterület más országaiban élnek, azt szeretnék visszahallani. Dürrenmattnak és Tomás Bernanak, magam hallottam, panaszosan mondták, hogy visszaadták a szövegeiket, mert na most men vannak ilyen sajátosságok, én ezt igyekszem megtartani, és igyekszem... Mennyire fontos bocsánatnál az, hogy azért miközben te azt mondod, hogy, hogy van egy nagyon nagy hűség, meg hogy van egy szigorús is, de hogy tele van játékkal, tehát abban a formai játékkal, hogy eleve ezeket a, a szövegeit megcsinálja. Igen, ezt megpróbálom, ezt megpróbálom visszaadni, de a, ez egy nagyon, hogy kicsit schuber is közelítsük, ez egy melankólikus játék, ez egy melankólikus költészet, és a Vázernek a kifürkészhetetlen és átláthatatlan, a, hogy mondjam, a realitást tükröző és a realitástól elrugaszkodó ö, fantázia kis darabjaiban az ő fő fő műfaja az úgynevezett próza stükli, tehát meg egy a kis, kis, kis próza kis darabok, mester, darabok. Tárca, darabok, igen, van ugyan három regénye, meg vannak más műfajban is alkotott, de az életművének a törzsét, a gerincét, ezek a kis tárcák fejezik ki a legjobban, most ezek nekem nagyon tetszenek, mert ugyanúgy, ahogy majd schubert esetleg beszélünk, a dalszerűség, az intimitás, de ugyanakkor a pontosság a kistérben megvalósuló elmélyedés és felmagasodásnak utánozhatatlan mestere. Olvasol neked. Akkor olvasnék egy szonettet még, és a Rácz Péter 70. születésnapján felolvasott verset szeretném még felolvasni. Hold és, hold és napfénye nélkül. Vishangtalan, úgy vesztegelsz az estben, mint egy síkos, repet templomi padban, de lásd, magadban mégsem vagy esetlen, csak merülsz, mintha zárt kráter tavakban, csillagok és hold és napfénye nélkül végleg visszavonná arcát az ember, és megszabadulna az emberiségtől. Boldogság vagy már, és örökre sebb hely. Nincs szenvedélyem, hogy messzire vinném odakint, de belül ott is csak önkény volnék, mintha folyton messze utaznék, pedig csak itt tudnék megtelepedni, ahol rajongást színlelnek a fecskék, s csak a bolyongók tudnak megmaradni. És akkor a Rácz Péter 70. születésnapján, ott este a háromholóban felolvasott verset mondom most el. Ugye nem hiszed? Pedig itt a 70, csak hogy a számok sora véghetetlen, nyolccal már is többet nyertél helyettem. Akik nincsenek, örülnek helyedben, akik meg vannak, több mint tizenketten, Ma még nem mocorogtak szívesebben, mint mindjárt, ha a pohár neked csörren, szóval egy kis jelet hagysz majd a csenden, szótlan szokásod ellensúlyaképpen. És lefordítod magad észrevétlen nekünk, hogy ne tudjunk innen szívetlen távozni, nem a sok, de az egyetlen estén, amikor veled ünnepeltem hetvenkedve és hozzád engedetten. Sőt, ünnepeljük ritkán körödben éveid létét, és közben, mintha tetten érnénk a gondviselést, amely ebben a percben se szól haszna vehetetlen, és azt súlya, bár csoda ez a hetven, de ha hetven fölött jó emberekben nem szenvedsz hiányt, nem kell csoda egy sem, elég egy élet. Még csak annyit Isten éltessen, de ha ő helyén épp ma nincsen, mi éltetünk jókedvel szeretetben. S leszünk mostantól fogva együtt pártfogóid, hogy lássuk elszórt lépted fordulóit, összegyűjtött barátaid és fordítóid. beszélgettünk, Schubert Pistrán Götös. ötös ötöstételét hallották, és Na, annyit beszéltünk arról, hogy a Schubert, és hogy miért őt választottad meg, szerintem az is fontos, hogy, hogy miért ettől a megedüsttől hozta. tehát biztos, hogy valami kötődik mind a Schubert-hez, pedig ehhez az előadóhoz. Hát schubert ugye én Ausztriában éltem mondjuk majdnem 20 évet, főleg fő, Bécsben, és minden nap ott jártam el a nagy Schubert helyeken, alól született, Isergrond, a Weringer, a, a tudok sok mindent, a helyszínek rám nagyon erősen hatnak. Schubertet én nagyon régóta nagyon szeretem. Az, hogy a dalvilágot a kamarazenéthez közelíti, illetve ezt a két műfajt ilyen erővel képviselte a zenetörténelben, ez engem mindig lenyűgözött. Maukat a dalok, ugye több mint 600 dalt ö, dalnak a komponistája ő, rövid 31 év alatt elképesztő termékenységnek talál, találom ezt, sajnos nem érhette az a szerencse, hogy például Goethe válaszolt volna a földeményére, de mondjuk gyönyörű dolgokat csinált, például a Winterrejzét egy, egy az úgynevezett griechenmüller müllertől a görög Müllernek a szövegeire, és én mindig azt, azt, azon csodálkozom, hogy ezeket az önmagukban nem nagy költészeteket, micsoda magasba tudja elmondani. ez nagyon sokakat megihletet, legyen az festészet, mint Szűcs Miklós és legyenek nagyon sokan, tehát hogy az valamit... Az Maga a zenemű, nagy... a zenemű, Igen, de a Schuberti zenemű érdekes módon visszahat a verse is, tehát én a, a, a Wilhelm Müllernek az összes művei a polcomon vannak, és müller nagyon szeretem, mint költőt is. A Schubert hallgatása után Állítom, hogy a Müller olvasása sokkal felgazdagodott, megdúsult. Szóval valahogy a zene önmagában is együtt a szöveg és a zene valahogy fölemelkedik, és ha visszatérsz utána a szövegekhez, valami olyan árnyalatot kapnak, és olyan tartalmat kapnak, amelyet a zene nélkül nem érzik. Fordítottál schubert -e Én fordítottam azt is, fordítottam. Fordítottam zene alá írt szövegeket, és sok mindent csináltam. Schubert viszont, ugye én ez az egyik zene, amit itt hallottunk, a Nagy Hármas előadásában, a Láthájner és és Jássájf ez előadásában. Nekem ezek a régi felvételek ö, sokkal lenyűgözőbbek, és talán azért, ha ezt meg lehetne fogalmazni, én szeretem a lassúságot. Van is egy versem a lassúságról. A lassúság ö, az egyén benned. A rohanás, a tömeg, mondjuk így kicsit uh, szigorúan és kihegyezve a dolgot, de ezek a régi előadásban, ha hallgatsz egy toszkanéni vezénlést, de, de, de, de sokkal hosszabb, percekkel hosszabb, de sokkal mélyebbre érkezik benned, és sokkal inkább átadódik az a zenei tartalma, az a, az emberi zenei tartalom is ami... Tehát a lassúság engedi időt az elméjülés. Én azt hiszem, hogy az igen, a lassúság, a lassúság által való átadottság, átadhatóság, az más minőség, mint egy ilyen, hogy mondjam, habzsoló, lihegés, vagy valamiféle izgága, sietség, ahogy ma a műveket előadják. Általában. Ma is van, abból a régi iskolából, még előttünk egy-két személy, de egyre ritkább. A másik, ami nagyon érdekes, ennek a zenének a párbeszédes jellege, párbeszédes jellege, és valahogy az az érzésem, hogy ezeknek a, például ennek a hármasnak az előadásában is, az adódik elő, ami a kottában van, sem több, sem kevesebb. Nagyon szépen köszönöm, Bátori Csaba, költőműfordító eszéista volt ma a vendégünk hogy hoztad a versédet és megmutattad azokat a zenéket, amelyeket nagyon szeretsz. A jövő héten Bánzoltán András íróval, kritikussal, esztétával várjuk önöket. Addig is búcsúzom a hangmester Burger Lajos nevében is, megköszönöm figyelmüket. További szép estét kívánok. Martonévát hallották.